Радіо Родина – твоя хвиля. Добрий день, ви слухаєте Радіо Родина. У студії ведучі Наталя Ступакова та Світлана Грицина. Сьогодні ми підготували для вас багато цікавого та корисного. Отож не будемо примушувати вас довго чекати. Починаємо! І традиційно розпочне наш сьогоднішній ефір мовознавець Леся Мовчук програмою Загадки мови. Ви дізнаєтеся про те, як письменники дають імена героям своїх книжок, як правильно називати людей за спорідненістю, а також про те, що слід пам'ятати, уживаючи прийменник протягом та іменник на протязі. Наталю. А про що буде твоя сьогоднішня програма після уроків? Сьогодні ми завітаємо до Великодимирського навчально-виховного комплексу і розпитаємо про конкурси і свята в школі. А про що розповість програма «Старшокласник»? Ми з учнями Київської школи номер 84 поговоримо про те, як тренувати пам'ять і чому важливо бути уважним. Світлано, як ти вважаєш, що формує культуру мови? Мабуть, перш за все, правильне та доречне вживання слів – Цілком згодна. Проте іноді все-таки ми плутаємо вживання деяких слів. От, наприклад, протягом та на протязі. Це чи не найпоширеніша помилка? А уникати її нам допоможе мовознавець Леся Мовчун. Про це та багато іншого вже зараз у програмі «Загадки мови». Добрий день, дорогі друзі! З вами передача «Загадки мови» і її автор та ведуча Леся Мовчун. Сьогодні говоритимемо про таке, як письменники дають імена героям своїх книжок. Чи маєте ви брата у перших? Я вам відкрию деякі секрети на за спорідненістю. А ще розповім, що слід пам'ятати, уживаючи прийменник протягом та іменник на протязі. У художньому творі нема нічого зайвого. Автор намагається використати кожну деталь, кожне слово і образ, аби якомога краще передати свої думки, а також для того, щоб твір мав високий естетичний ефект. Не виняток імена героїв. Навіть якщо вони прості, Іван і Марічка, Андрійко і Світланка все одно можна впевнено сказати, що автор керувався якимсь мотивом. У літературі для дорослих імена характеристики трапляються нечасто так робили у 18-му і трохи рідше в 19- століттях. Згадаймо хоча б дійових осіб драми Феофана Прокоповича «Владимир». Це Жеревол, Курояд і Піяр. Тексти 19-20 століть і новітня література допускають імена прямі характеристики здебільшого в гумористичному жанрі, як от Козак ось та Москаль Ась у Думі Касті Степана Васильченка ось та Ась. Письменник Добромисл Антонович Плоскодоненко-Заворсклянський, гумореска Михайла Прудника, Гнида Калюжний, Альберт Собаченков, Хабаренко, Не дай Боже, сатиричні оповідання Євгена Дударя. Дитяча література, на відміну від літератури для дорослих, рясніє промовистими іменами, які до того ж не вносять у текст елемент комізму. Імена характеристики виконують своє пряме призначення – Допомагає читачеві зрозуміти характер героя. А вчинки персонажа підкріплюють характеристику, яка вже закладена в імені. Нерідко письменники навіть аргументують вибір імені героя. Наприклад, Всеволоднистайко подає такий коментар. «Котька – не головний герой цієї книжки. Такі, як він, не бувають головними героями. І не відмінник, і не двіешник, не безкетник, але й не тихоня. От тільки ім'я». Взагалі-то він костик. Але мама, ніжна і любляча мама, ще сповиваючи, назвала його лагідно і пестливо. Котя, котику. Котику мій рідненький. І на все хлоп'яче життя лишився він з отим котячим ім'ям. От у Дмитрухи ім'я – Ігор. Оце ім'я. Мужнє, красиве. Навіть опера є – князь Ігор. Тут ми підходимо до питання прецедентного імені. Прецедентним іменем називають власні назви, що відсилають до відомих реалій – історії, літератури, фольклору, кіномистецтва тощо. Смисл, вкладений автором в ім'я, має бути зрозумілим читачеві без пояснень. Перш за все, всім відомі імена героїв фольклорних творів – Івасик Телесик, Котигорожко, Горошко, Снігуренька, Баба Яга, Змій Горинич, Кощі Безсмертний. Їх залюбки беруть до своїх творів сучасні письменники. У новітніх творах повертаються до нас імена персонажів класичних творів оригінальної та перекладної літератури. Аладін, Барвінок, Барон Мюнхаузен, Буратіно, Незнайко, Попелюшка, Том Сойер, Цибуліно. Іноді, щоб не відволікати юного читача і не змушувати його бігти з питанням до мами або вмикати інтернет, Автор все-таки сам пояснює кількома фразами, чим саме відомий запозичений персонаж. Наприклад, як це зробив Всеволод Нестайко. Слухали ми розповідь археологів про останнього кошового Запорозької січі Петра Калнишевського, якого цариця Катерина II заслала до Соловецького монастиря. Або «Ми побачили ліворуч біле погруддя лобатого мужнього чоловіка. То був Олександр Довженко» письменник і режисер, ім'я якого носила київська кіностудія. Буває, письменник створює інтригу і змушує нас угадати, яке відоме ім'я він узяв за зразок. І це досить дотепно, як от у трилогії все Стайка «Тореадори з Васюківки», де ми знаходимо Робінзона Кукурузо. І, звичайно ж, угадуємо Робінзона Крузо, який заблудився в кукурудзі. Сміх у читача викликає гра на вгадування, яка розгортається просто на сторінках книжки, як у казковій повісті Ярослава Стельмаха. «З'їсти, кажеш, його хотів?» – похмуро перепитав вовк. «Я теж якось на дівчинку надибав. Як звали? Забув уже. Чи то червоний каптурик, чи беретик, не пам'ятаю. Я, цвіргоче, до бабусі йду, а бабуся в хатці живе». Треба за мотузку смикнути, Дверцята й відчиняться. Я й попхався туди, Бабцю проковтнув, Окуляри її нацупив, Лежу, онучку чекаю. А онучка не в тім ябита, Мисливців навела, Ті, як пальнули з обох цівок. І ось тут читачеві пропонується вгадати Прецедентне, тобто відоме ім'я. І при цьому переповідається текст І називаються «Основні ознаки-маркери» головний убір червоного кольору, бабуся, хатка, вовк, мисливці. Буває, що відомим героям надаються нові ознаки, і це створює комічний ефект. Баба Яга, ми всі знаємо, що це стара і потворна особа. А в повісті Галини Малик вона змальовується зовсім по-сучасному. Ну і баба Яга була, це вам скажу, у джинсах, кросівках – у вухах, бровах та ніздрі пірсинг. На передпліччі татуювання. І зовсім ще не стара, років на 50 виглядає. Друзі, ви слухаєте «Загадки мови». З вами Леся Мовчун. Століття півтора тому більша частина населення України жила в селах. Населені пункти були порівняно маленькі, а родини – великі. До того ж, де люди народжувалися, там і жили цілий вік. Отож, тісно спілкувалися між собою і сусіди, і близькі, і далекі родичі. Для того, щоб розрізняти їх і визначати ступінь спорідненості, потрібна була багата і розгалужена система найменувань за спорідненістю і свояцтвом якими іменниками ми найчастіше користуємося зараз? Цей перелік досить обмежений. Мама – тато, дід – баба, прадід – прабаба, син – дочка, онук – онука, брат – сестра, тітка – дядько, небіж – племінник, небога – племінниця, тесть – теща, свекур – свекруха, невістка – зять. Та не зайве, мені здається, згадати, що у кожного з нас є велика родина. Як правильно називати кожного члена роду, зараз ми з'ясуємо. Брат або сестра у перших це син чи дочка дядька або тітки, двоюрідний брат чи двоюрідна сестра, брат чи сестра у других це син чи дочка двоюрідного дядька або тітки. Це троюрідний брат, троюрідна сестра. Діалектне слово «сестрениця» або «сестріниця», сестриниця, «сестрінка» – це дочка сестри або ж небога племінниця. Сестринець – сестринець, син сестри, небіж племінник. Знову ж таки, діалектне «стрий» – це дядько по батькові, а також батьків брат і чоловік батькової сестри. Стрийна. Тітка – батькова сестра або дружина батькового брата. Діалектне слово «вуйко» означає «дядько по матері», а «вуйна» – тітка по матері або дружина материного брата. А ось які іменники на позначення некровної спорідненості існують в українській мові. Братова – дружина брата, дівер – брат чоловіка, діверка – дружина дівера, Дядина, дружина дядька, зведенята, зведені брати і сестри. Це слово розмовне. Зовиця, чоловікова сестра. Молочний брат, син годувальниці, щодо дітей, вигодуваних його матір'ю, а також хлопчик або парубок, вигодуваний чужою жінкою, щодо її власних дітей. Молочна сестра. Дочка годувальниці щодо дітей, вигодованих її матір'ю, а також дівчинка або дівчина вигодована чужою жінкою щодо її власних дітей. Названа дочка дівчинка, взята на виховання, прийнята кимось за свою дочку. Названа мати жінка, яка взяла на виховання, прийняла за свою чужу дитину. Названа сестра або ж посестра – найближча подруга або та, з якою вступили в посестринство. Названий батько – чоловік, який узяв на виховання, прийняв за свою чужу дитину. Названий брат або ж побратим – той, хто вступив у побратимство з ким-небудь. Побратимство – це давній слов'янський звичай духовного споріднення, взаємодопомоги. Особливо шанувалося побратимство Запорозькими козаками. Обряд вступу в побратимство супроводжувався примовляннями, молитвою, цілуванням ікони, перев'язуванням рушниками, обміном подарунками. Стосунки побратимів встановлювалися на все життя і вважалися такими ж, як і міжкревними родичами. Названий син, хлопчик, якого взяли невиховання, прийняли за свого. Сват – батько або родич одного з подружжя щодо батьків або родичів іншого. Про зовсім чужу людину говорять з іронією – ні сват, ні брат. Сваха – мати або родичка одного з подружжя щодо батьків або родичів іншого. Про людей, які не є родичами, говорять з іронією – куминої свахи наймичка. Свояк – брат дружини, а також чоловік жінчиної сестри. Своячка – сестра дружини, а також братова дружина. Діалектне слово «швагер» – це брат дружини, а також сестрин-чоловік. «Швагрова» – чоловікова сестра, а також сестра дружини або братова дружина. «Шурин» – брат дружини, «Ятрівка» – дружина чоловікового брата. Завершити ж свою розповідь про назви людей за спорідненістю і своятством, я б хотіла поетичним акордом, рядками про найзрозуміліше і найуживаніше слово «мама». Борис Олійник Мамо, вечір до горя Виглядати би роса Тільки ж ти, немов зоря Даленієш в небеса Даленієш, як завіє ми сльоза. Ти від лютої зими Затуляла нас крильми, Прихилялася теплим леготом, Задивлялася білим лебедем, Дивом казкою за віконечком. Сива ластівко, Сиве сонечко. Сад вишневий на порі, Повернулись журавлі, А мені, як до зорі долітати на крилі Все до тебе, як до вічної зорі Там, де ти колись ішла, тиха стежка зацвіла Вочаровою матіолою, житом долею світанковою Дивом казкою, йоним соняхом Сиваластівко, сиве сонечко Силь Симоненко Знов листа мені прислала мати. Невеличкий лист на кілька слів. Пише рідна, що навколо хати Наш садок вишневий забілів. Наче вчора бігав я до школи І садив ті вишеньки малі, А тепер годуть над ними бджоли. І поважні пустуни джмелі. Слів таких і треба небагато. Та вони, як висняні пісні, Принесли в гуртожиток, в кімнату. Теплі-теплі спогади мені. Триває передача «Загадки мови». З вами Леся Мовчун. Культура мови передбачає врахування найменших деталей, які свідчили б про нашу мовну грамотність. От, скажімо, чи рівноцінні в сучасній літературній мові прийменники «протягом» і «на протязі»? Відповідь мені хотілося б дати словами відомого мовознавця Євгенії Давидівни Чак з її книжки «Чи правильно ми говоримо?» «Протяг – різкий струмінь повітря, що проходить у приміщенні». Холодний протяг обвіяв мандрівників Микола Трублаїні. Не помітив відчиненого вікна, крізь яке прохоплювався протяг Юрій Яновський. Це також протяжне звучання. Здорова на виду, повна, в тілі, навіть трохи грядна. Вона говорила дуже тоненьким голосом, тихим і співучим, вимовляючи слова з протягом, ніби вона пісні співала Іван Нечуй Левицький. Коли визначаються майже тривалості якоїсь дії чи явища, вживають слово «протягом». «Протягом дня вони кілька разів поривалися перескочити через мур, і все невдало» – Олесь Гончар. Часом в усному мовленні у творах художньої літератури, в значенні «протягом», вживають «на протязі», «в протягу», «століть» і таке інше. Це вже вдруге. На протязі своєї тринадцятолітньої служби вона мусить через непорозуміння з попом міняти школу. Михайло Коцюбинський «Тисячні естетичні правила поставали і щазали в протягу століть. Для нас вони стали зовсім пустою формою. Головне діло – життя». Іван Франко Цього в сучасній літературній мові уникають. На протязі варто вживати, коли йдеться не про час, а про відстань. Наприклад, машина буксувала на протязі двох кілометрів. Отже, з трьох варіантів – протягом, на протязі, в протягу – коли йдеться про час, у сучасній літературній мові найбільш доцільно вживати перший, робить висновок мовознавець Євгенія Давидівна Чак. Крім більш бажаного прийменника протягом, не забуваємо про його синонім – упродовж. Наприклад, Гуцульські кожушки зберігають та вдягають на свята впродовж довгих десятиліть. Часом вони переходять від діда до внуків. Терень Масенко. Наша передача завершується. Нагадую вам конкурсне завдання, яке я пропонувала в одній із попередніх передач. Напишіть, які іменники, синоніми і перефрази на позначення поета ви знаєте. Відповіді надсилайте на адресу: Загадки мови, Українське радіо, Хрещатик 26, Київ 01001 з приміткою для Лесі Мовчун. Автор найкращої відповіді отримає в подарунок книжку. А тепер я назву переможця, який надіслав найбільш розгорнуту і цікаву відповідь на конкурсне завдання. В якому йшлося про екзотизми назви страв. Переможцем стала Олена Біда з будища Черкаського району Черкаської області. Вітаю і надсилаю книжку. А зараз час прощатися. До нових зустрічей. Найкращі слова рідною мовою про найрідніше: родину, школу, дім у передачах Радіородина. Нагадаємо, з вами Радіородина. У студії